a l'edició d'aquest eh, torneig a Viladaparada, ja a la setena com, com es prepara tot la Galta? Ah, bé, el moment mira, ara estem fent la, la presentació formal i jo crec que irà bé com cada any esperem que tu ens acompanyi, que és el principal però l'organització de la gent del... La del club, de la Junta, s'ha esforçat molt i segur que Sornets si conca d'any i hem de donar les gràcies també a la patrocinador principal, a l'Etsala. Algun t'ho comentaves, a la presentació és un torneig que porta molta gent al poble, porta doncs visitants, també és, una... també és un torneig que va bé per l'economia local, no? Sí, amb la dinamitza, eh, la veritat, tot i que la Setmana Santa sempre porta gent, la veritat es veuen els carrers més plens de gent, perquè venen les aficions dels equips foranis, eh, que en tenim el Madrid, el Barça, l'Espanyol i el Betis, que fan caliu, i bueno, puguis o no, que els familiars, els simpatitzants i la gent que librava futbol, doncs s'omple la vida encara més, no? Es, eh, va molt bé i es pren que duri molts anys. Des de l'Ajuntament, eh, quina elaboració es fa d'aquest tormet? Home, positiva quan esportiu, positiva perquè és l'esport de base i no hi ha malícia i és maco de veure les i econòmicament, ja ho hem dit no? aporta gent i mobilitza, mobilitza doncs bastanta gent i doncs és un reclam i com a promoció també un any van sortir totes les televisions nacionals per un fet esportiu eh, perquè bueno, un fet esportiu remarcable i van sortir totes les televisions nacionals va ser una propaganda fantàstica no? eh, bueno Esperem que la Junta continuï, animant-se i es, es vagi fent tot les dificultats econòmiques. Mm, doncs, moltes gràcies i molta sort. Molt ah, bé, gràcies.